Із старих і майбутніх віків в нас впиваються стрілами очі. Не продайте тернових вінків на останку проклятої ночі. Не зміняйте тернових вінків на блискучі вінки паперові. Збережіть для майбутніх віків їх з червоними квітками крові.